dago tokiriko da, ez dago tokia prestatuta eslaloma egiteko ez dago kanala artizizialik eta ez dago ere e mail handiko ibaik prestatuta ez da. baino bertatik piraguista asko ateragera bertan gazte asko e, aurra asko daude piraguszman engantxatuza eta bueno gure e, burruka izaten da ez ba kanal artfizial bat egiteko eskea mo kanala artizizial bat edo ibai bat ondo prestatuta baina bertako Ibaiek ez dute hura e, urte guztian zehar hur malia ematen eta bueno ez da erreixa izaten Ibai bat ondo prestatzea. Kaiak batean ibultzen naiz, kaiak batean joaten gera eta bi kutxara dituen pala batekin, arraunadikin. Badira ere kanoaren disiplina, kanoan belauniko joaten dira eta palak kutxara bakarra izaten du. Uh -huh. Bueno, presioa beti izaten da, baina presioa de hona da, e, maila berena emateko bultza duta Da, gero ba gero favoritoak beti bezala islanomean eh neska asko gutendira dira, pertsona asko gutendira ba aurrezko 2000 hori lortu dezaketenak ez aurten oso indartsera biltzarri kara Alemaniarra eta itseka Fox Australiarra baina bueno e, burruka horetan egotea gustatuko liteke daki 2009an txilarrezko 10 nuen, eta 2011ean eh bronzezko bat munduko e, e, Kapelketa da, no resko de bat falta sait, es la bueno, ere ez dut obsesio bihurtu nahi baño polita izango litzake, es nere palmaresa osatzeko